Capitolul 14 Apoi școala fu cuprinsă de un val de religiozitate. Nicăieri nu mai auzei vorbe urâte și micile ticăloșii ale băieților erau privite cu ostilitate. Elevii mai mari ca niște membri laici ai camerei lor zilor din evul mediu se slujeau de forța brațelor lor pentru a-i convinge pe cei mai slabi decât ei să nu se abată de pe calea virtuții. Mintea lui Filip, neastâmpărată de obicei, era avidă de lucruri noi și băiatul deveni cât se poate de cucernic. Curând află că are posibilitatea să devină membru al legii biblice și scrise la Londra cerând amănunte. Acestea constau dintr-un formular care trebuia completat cu numele, vârsta și școala solicitantului. Dintr-o declarație solemnă ce urma să fie semnată, în sensul că se obligă să citească seară de seară, timp de un an de zile, câte o porție din Sfânta Scriptură și dintr-o solicitare de a trimite suma de 2 lingi și jumătate necesară, după cum se explica, în parte pentru a dovedi seriozitatea dorinței solicitantului de a intra în ligă și în parte pentru a acoperi cheltuielile de corespondență și birou. Filip trimise documentele și banii, conformându-se celor cerute și primie în schimb un calendar în valoare de circa un penny, pe care erau trecute pasajele destinate a fi citite în fiecare zi, precum și o foaie de hârtie pe care era imprimată o poza a bunului păstor cu un miel, iar pe verso, într-un chenar roșu frumos ornamentat, o rugăciune scurtă care trebuia rostită în fiecare zi înainte de a începe lectura stabilită. Se dezbrăca în fiecare seară cât putea mai ca să aibă timp să-și facă tema înainte de a se stinge lumina. Citea cu hărnicie ca întotdeauna, fără vreun gând critic, povești despre cruzime, înșelăciune, nerecunoștință, necinste și viclenie josnică. Acțiuni care i-ar fi stârnit oroarea dacă le-ar fi văzut în viața din jur, citite fiind treceau prin mintea lui fără să dea naștere la vreun comentariu, pentru că erau săvârșite sub directa inspirație a lui Dumnezeu. Metoda Ligii era să alterneze o carte din Vechiul Testament cu una din Noul Testament și într-o seară Filip dădu peste următoarele cuvinte ale lui Isus Hristos. Deveți crede și nu vă veți îndoi de nimic, nu numai că veți face ceea ce i se face smochinului, dar și veți spune lui acestuia, urnește-te din loc și caz în mare, se va face precum ziceți. Și tot ceea ce veți cere prin rugăciuni, veți primi dacă veți avea credință. Nu-i făcură nicio impresie deosebită, dar întâmplător peste vreo două-trei zile, fiind duminică, preotul școlii le-a alese ca tema a predicii sale. Chiar dacă Filip ar fi vrut să o audă, ar fi fost imposibil, pentru că elevii școlii regale stăteau în stranele din galeria corului, iar amvonul era așezat în colțul transeptului, așa că predicatorul se afla aproape cu spatele la băieți. Distanța era și ea destul de mare, încât era nevoie de un om cu un glas frumos și priceput în ale oratoriei, pentru a se face auzit până în galeria corului. Dar conform unei vechi tradiții, preoții de la Tercanbarii sunt aleși mai degrabă pentru erudiția lor decât pentru vreo altă calitate care ar putea fi de folos într-o catedrală. Și totuși, cuvintele textului, poate pentru că le citise cu puțină vreme înainte, ajunseră destul de limpede până la urechile lui Filip și îi se părură deodată că se aplică persoanei lui. Se gândi la ele mai tot timpul predicii și, în seara aceea, înainte de a se culca, răsfăi Sfânta Scriptură și regăsi pasajul respectiv. Deși el credea în mod implicit în orice cuvânt tipărit, învățase încă de pe acum că, din cine știe ce pricina misterioasă, unele pasaje din Biblie care spuneau ceva însemnau în mod evident cu totul altceva. La școală nu era nimeni căruia i-ar fi făcut plăcere să îi se adreseze cu o întrebare în această privință. Așa că el își păstrăne nedumerirea care îi stăruia în minte până la vacanța de Crăciun și atunci, într-o zi, profită de prilej pentru a se lămuri. Tocmai se ridica să ridicaseră de la cină, se încheiaseră rugăciunile și doamna Carey număra ouăle pe care le adusese ca de obicei merien și scria pe fiecare din ele data. Filip rămase în picioare în fața mesei și se prefăcea că întoarce la întâmplare paginile Bibliei. Unchiule William, spune-te rog, pasajul ăsta de aici înseamnă chiar asta? Și puse degetul pe el ca și cum l-ar fi nimerit cu totul întâmplător. Domnul Cherei îl privi pe deasupra ochelarilor. Stătea la gura Sobei și ținea în mână ză Black Stable Times. Venise chiar atunci cu cerna încă proaspătă și preotul întotdeauna alținea 10 minute să se usuce înainte de a începe să-l citească. Despre ce pasaj e vorba? Întrebă el. Ăsta în care spune că cine crede poate urni și munții din loc. Dacă așa zice în Biblie, atunci așa este Filip," zise doamna cherei cu blândețe, ridicând coșulețul cu tacâmuri. Filip se uită la unchi său, așteptând răspunsul lui. E o chestiune de credință. Vrei să spui că, prin credința adevărată, chiar poți să urnești munții din loc?" Dacă domnul îți acordă harul lui," zise preotul, Ei!" Acum, spune-i noapte bună unchiului tău, Filip," zise mătușa Luiza. Sper că nu vrei să urnești astă seară un munte." Filip se lăsă sărutat pe frunte de unchiul lui și urcă scările urmate de doamna Cherei. Obținuse informațiile pe care le dorea. măruța era rece ca gheața și început să dărdâie în timp ce își punea cămașa de noapte. Însă întotdeauna avea sentimentul că rugăciunile lui sunt mai bine primite de Dumnezeu când le rostește în condiții neplăcute. Răceala mâinilor și picioarelor sale era o ofrandă adusă a tot puternicului. Și astă seară căzu în genunchi, își îngropă fața în mâini și se rugă din tot sufletul la Dumnezeu să-i însănătoșească piciorul diform. Era un lucru nensemnat față de urnirea unui munte din loc. Știa că Dumnezeu putea să o facă dacă dorea și credința lui Filip era neștirbită. A doua zi dimineață, încheindu-și rugăciunile cu aceeași dorință, fixă o dată pentru săvârșirea miracolului. O, Doamne, în mare îndurarea și bunătatea ta necuprinsă, dacă fi va voia ta, fă-te rog să se îndrepte piciorul meu în seara dinainte de a mă întoarce la școală. Era bucuros că a reușit să-și formuleze cum trebuie petiția, și mai târziu o repetă în sufragerie în timpul scurtei pauze pe care o făcea întotdeauna preotul, înainte de a se ridica din genunchi după rugăciuni. Seara, dărdeind în cămașa de noapte, o repetă de mai multe ori înainte de a se urca în pat. Și credea în ea cu toată tăria. De data asta, măcar, aștepta cu nerăbdare sfârșitul vacanței. Râdea în sinea lui, gândindu-se la uimirea din ochii unchiului, când o să-l vadă coborând de treptele câte trei deodată. Iar după micul dejun o să trebuiască să plece repede cu mătușa Luiza ca să-și cumpere alte ghete. La școală copiii aveau să rămână uimiți. Hei, cărei, ce-ai făcut cu piciorul tău?" A, mi-a trecut," o să răspundă el nepăsător, de parcă ar fi fost cel mai firesc lucru din lume. O să poată să joace fotbal." Îi zbâcnea inima în piept de bucurie când își închipuia cum o să alerge și o să alerge mai repede decât toți ceilalți băieți. În apropierea vacanței de Paști, la sfârșitul trimestrului, aveau să se țină întrecerile sportive și o să poată să concureze și el la alergări. Mura de încântare când se gândea cum o să alerge în cursele de garduri. Va fi splendid când o să fie și el în rând cu toți ceilalți și nu să-l mai privească plin de curiozitate noi elevi care nu-i cunoșteau infirmitatea, iar vara la scăldătoare nu să mai aibă nevoie de tot felul de precauții, în timp ce se dezbrăca înainte de a-și putea ascunde piciorul în apă. Se rugă cu toată puterea sufletului lui. Nu-l încercau niciun fel de îndoieli. Era plin de încredere în cuvântul Domnului iar în sera dinaintea întoarcerii la școală se culcă tremurând de emoție. Pământul era acoperit de zăpadă și mătușa lui Iza își îngăduise luxul cu totul ieșit din comun de a-și face focul în dormitor. Dar în cămăruța lui Filip era așa de frig încât i-a amorțiseră degetele și, cu mare greutate, îi să se desfacă la guler. Îi clănțăneau dinții în gură. Îi dădu prin gând că trebuie să facă ceva cu totul neobișnuit ca să-i atragă atenția lui Dumnezeu. Așa că întoarse spatele covorașului întins lângă pat, ca să poată îngenunchea pe dușul meu a goală. Și apoi, într-o gerare, se gândi că poate că mășuța de noapte e un avantaj care ar putea să-i displacă creatorului, drept care și-o scoase și-și făcu rugăciunea în pielea goală. Când se urcă în pat, îi era așa de frig, încât o vreme nu putea dormi. Dar în cele din urmă se cufundă într-un somn atât de adânc, încât a doua zi Merien trebuie să-l zgâlție bine când îi aduse apa fierbinte pentru spălat. fata îi vorbi în timp ce trăgea perdelele, dar Filip nu răspunse. Își amintise imediat că asta era dimineața miracolului așteptat. Inima lui era plină de bucurie și recunoștință. Primului îndemn fu să întindă un picior și să-l pipăie pe cel care trebuia să se fie îndrăvenit între timp. Dar a face una ca asta ar fi însemnat să se întoiască de bunătatea lui Dumnezeu. Știa că amândouă picioarele lui sunt acum tefere, dar în cele din urmă își lua inima în dinți și își atinse o clipă piciorul stâng cu degetele de la celălalt. Apoi duse mâna într-acolo. Coborâși chiopătând scările tocmai când intra Mary Ann în sufragerie pentru rugăciunea de dimineață și apoi se așeze la micul dejun. Care ești cu astăzi, Filip?" zise curând mătușa lui Iza. Probabil se gândește ce mâncare bună o să capete mâine dimineață la școală," zise preotul. Când răspunse, Filip o făcu într-un fel care întotdeauna le nerva pe unchiul lui, dat fiind că n-avea nicio legătură cu subiectul în discuție. Preotul spunea de multe ori că e un ravurât să fii mereu cu gândurile aiurea. Dacă l-ai ruga pe Dumnezeu să facă ceva," Zise Filip, și dacă ai crede cu adevărat că o să se întâmple, vreau să spun așa cum ar fi să muți un munte din loc, și dacă ai avea toată credința și totuși nu s-ar întâmpla, ce ar însemna asta?" Vai ce caragios ești!" zise mătușa Luiza. Acum vreo două-trei săptămâni ai mai întrebat ceva despre urnitul munților din loc." Ar însemna pur și simplu că n-ai avut credință," răspunse unchiul William. Filip accepta această explicație. Dacă Dumnezeu nu-l vindecase, asta se datora faptului că el, Filip, n-avea credința adevărată. Și totuși, el nu vedea cum ar fi putut crede cu mai multă tărie decât o făcuse. Dar poate că nu-i lăsase destul răgaz lui Dumnezeu. Nu se rugase la Dumnezeu decât timp de 19 zile. Peste vreo două zile, reîncepu să se roage și, de data asta, fixă ca termen Paștele. Era ziua slăvită a învierii fiului său și, Dumnezeu în fericirea lui, ar fi putut să se arate îndurător. Dar acum Filip mai recurse și la alte mijloace pentru a vedea împlinindu-se lucrul la care ținea atât de mult. Începu să-și spune dorința când apărea craiul nou pe cer, sau ori de câte ori întâlnea un cal țintat și stătea seara cu ochii pironiți pe cer să vadă câte o stea căzătoare. L-a lăsat a secului în casa parohială mâncare odată pui, și el făcuia deși cu mătușa lui Iza, și iarăși își puse în gând aceeași dorință, să-i se însănătoșească piciorul. În mod inconștient făcea apel la zeii pe care neamul lui îi adorase înaintea Dumnezeului lui Israel. Și îl bombarda mereu pe cel de sus cu rugăciunea lui în diferite momente ale zilei, ori de câte ori își aducea aminte și întotdeauna cu aceleași vorbe, pentru că lui îi se părea important să-și formuleze întotdeauna rugămintea în aceeași termeni. Dar curând îl cuprinse simțământul că nici de data asta credința lui nu să fie destul de puternică. Nu se putea împotrivi îndoieli care începuse să-i dea târcoale. Și atunci transformă propria lui experiență într-o regulă generală. Mă tem că nimeni nu are vreodată destulă credință, zise el. Era ca și povestea cu sarea de care îi vorbea uneori guvernanta. Zicea că poți să prinzi o pasăre dacă îi pui sare pe coadă. Și odată luase cu el un săculeț când se dusese în parcul Kensington. Dar niciodată nu izbutise să se apropie destul de pasăre ca să-i poată pune sare pe coadă. Înainte de Paști, abandonase deja lupta. În inima lui stăruia un resentiment surd împotriva unchiului său pentru că îl păcălise. Textul de care vorbea despre urnirea munților din loc era doar un pasaj dintre acelea care spuneau una și se înțelegea alta. Se gândi că unchiul lui a jucat o festă